kabla ya kuwa kiongozi mkuu wa kanisa la Adventist wa Sabato katika kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati ulikuwa ni katibu mkuu katika kanda hii. Pengine kazi ya Mungu hasa katika kanisa la Adventist wa Sabato ukuaji wake ukoje katika kipindi kile cha miaka mitano iliyopita. Mafanikio yamekuwa makubwa maana kweli watu wa Mungu wametenda kazi zao kwa bidii na jambo kubwa ambalo tunalitazamia kila wakati tunapomtumikia Mungu wetu ni kuona ya kwamba tumeongeza watu ambao wamejitalisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na tulipoanza miaka kipindi cha miaka mitano ambao imekamilika katika mwisho wa mwaka uliopita tulianza na e, washiriki wa Kiadventista katika kanda hii yetu e, katika kiwango cha milioni na pointi mbili na tulipofikia mwisho wa miaka mitano tulikuwa tumefikia kiwango cha milioni saba. hivyo ni kuonyesha ni kama tuliongeza watu 1500 kwa miaka hiyo mitano na tulimshukuru Mungu kwa mambo hayo tuliona kama ingekuwa biashara tungesema kweli hiyo ni faida ya ajabu na pia ni faida katika ufalme wa Mungu maana watu wa Mungu wamepata kuona nuru ya uzima wa milele kwa kiwango kikubwa. Kwa mtazamo haraka baadhi ya watu wanaweza kusema kwamba kanisa la Adventist sahabatu ni kanisa fulani dogo hivi. Uh, katika hili wewe kama kiongozi wa kanisa hili katika hizi inchi 10 unaizungumziaje? E, ni kweli kabisa watu wengine na watu wengi tu wamekuwa wakifikiria kanisa la Adventist ni kanisa dogo. Lakini kusema kweli kanisa la Adventist si kanisa dogo. Ni vile tu Adventista sio watu wanaoenda wakipiga kelele sana wakisema tuko hivi tuko vile. Sisi tumeshika jambo moja la kufanya kazi ambayo tunaamini Mungu wetu ametupa kazi ya kueneza injili. Kwa hivyo atuendi tukisema tuko hapa tuko pale. Kwa hivyo hawa ni watu wengi washiriki wa imani ya wadventista kwa sabatu ni watu wengi. Kanda, katika kanda yetu na katika ulimwengu mzima na kazi zetu ambazo tunamfanyia Mungu na pia kuwafanyia wanadamu kwa ajili ya kuwaongezea nuru ya kutafuta uzima wa milele ni kazi nyingi maana e, wewe mwenyewe ndugu unajua ya kwamba tuna university mengi katika kanda hii yetu ya Afrika ya Mashariki na Kati e, tuna hospitali mengi E, tuna tunakaza tuna, tuna aina nyingi na pia tunafanya kazi hii ya kusaidia binadamu wakati wa mikasa ambao tunaita Hadra au Adventist Development Relief Agency ambayo ni mmoja wapo ya NGOs kubwa sana katika ulimwengu mzima na pia katika eh, kanda yetu na kote katika maeneo ya eh, division yetu kazi yetu inajulikana inafahamika na inapendwa sana na watu